Denne uka så har jeg vært på juniorleir på Fyrestal, og det har vært spennende. Dere er nesten 60 juniorer som står og priser Gud sammen. Det er et syn. Dere skulle vært flur på veggen. Ja, og så skulle dere sett den lange rekka som sto langs kanten på scenen når jeg sa, er det någon som har lyst til å fortelle Jesus har gjort for dem? Och de historiene som kommer. Herjenner at, at det er blir så begeiststra. Herjenner att det tar mig og så er det faktisk med å øke troå mig. Siste dagen som spurte Leiprest av vigoklövsen som var det han spurte. Hvor en av de er det som har bestemmt sig f første gang denne uka for at det vill tro på Jesus. Vettre mange henner vi så? Og det var bare de som hadde bestemt seg for å tro på Jesus for første gang. Men det var noen som bestemte seg for andre, tredje, fjerde, femte gang også. Og det var noen som opplevde å bli døpt med den hellige ånd. Og noen opplevde å bli helbredet. For noen av de som vittnet, de fortalt jo blant annet om helbredelser. Og du vet at når du hører noen som har opplevd ting, så skaper det tro. Vi skal vært mye flinkere til å fortelle hverandre om hva vi opplevde med Gud. For det inspirerer skikkelig. Den ene kvelden så var det en gutt som de sprang litt ut og inn i ettermøte og så var det en som sprang opp trappa og så sparket han rett bort til et trinn og du vet det er jo kjempevondt ikke sant? Når du treffer Toa så gikk han opp og så sa han til noen kamerater å jeg har så vondt i beinet for jeg sparket rett i så sier han engstad av de, ja men du, vi kan jo bare be for den foten din og så ba han, tiåringen nyngste yngste alle sammen han ba for den foten så sto gutten där og hoppet etterpå jeg ble jo frisk jo død det handler om å gå på det man man har lært, det man har blitt inspirert av. Og jeg skulle ønske at jeg hadde like stor tro i alle forhold som noen av de der i den gjengen der. Leirarbeid er kjempeviktig. Det er så spennende. Og så hadde vi mange unge ledere med. Mange fra denne menigheten, og noen fra noen andre. Og det er også å se 15, 16, 17, 18-åringer ta nye skritt med Gud, fordi de rett og slett må. Fordi det er någon yngre, som utfordrer dem på tronen sin. De er nødt til å fortelle hva Jesus betyr for dem. De er nødt å lede dem i bønn. Noen av dem var med å lede noen til frelse for første gang. Og det gjør noe med de menneskene. Så dette var spennende. Nå er det tenleir. Og før oss så var det min jo har lyst til at vi ska be for leirene. Nå har Gud gjort noe der, men han fortsätter å jobbe i hjertene også, og så må vi be om att det som har blitt sådd, det skal slå røtter, og det ska bli stødige planter. Far, jeg ber deg for alle de barna og tenåringene som har vært på leir. Jeg ber for det, hvert ord som har sådd, Herre, Vart frø som har sådd, og jeg ber om at det ska slå rot, og at det ska skape liv i hjertene til disse menneskene. Jeg takker deg for alle som har vært ledere, Herre. Jeg ber deg også om at du ska fortsette prosessen, i hver eneste en av dem. Vær med disse barna og tenåringene når de kommer hjem, Herre, og når de kommer på skolen i morgen, og du vet hvilke spørsmål de får om vad de har gjort i ferien, og jeg ber dem at de ska få lov til stå trygt i det de har gjort, og vad du betyr for dem, og vad det har opplevd med dig. Så jeg ber jeg også om at du skal velsigne det eh, som du har gitt mig. meg, og jeg ber dem at det skal falle i god jord, og at det ska skape det som du har tänkt. Att det ska vara till din ära. Amen. Välkommen. Välkommen igen. Jag fick höra ordet välkommen när jag kom in på mötet idag. Fick det er høre det? Hvor mange var det som hørte de sa välkommen? Bra. Supert. Da har verdskapet gjort en god jobb. Vet du hva? välkommen hjem. Det er for meg en sammenfatning av hele Bibelns budskap. Velkommen hjem. Det er det Bibeln handler om. Det må være det aller vi kan høre å få lov til å være velkomne hjemme. Og jeg husker da jeg kom hjem fra sykehuset med, i hvert fall nummer to og nummer tre hos oss, så stod det en plakat på døra «Velkommen hjem», både til mig og ikke minst til den lille. Det var noen som kom til oss for første gang, i hvert fall sånn utenfor min kropp, og som var velkommen og hørte med. Det var et tegn på det. Og når jeg kommer til himmelen, så har jeg forventning om at det skal stå noen der også som sier «Velkommen hjem». Guds önskar att vi ska komme hem till ham, Att det ska være hans plan att vi ska vara frälst, att vi ska få här och sann I dag ska det handla mest om att være hemme i kirken eller i menigheten. Jag kommer nog att blanda lite de tornen, men ni vet att jag menar det samma med det. Och vi är här nå i dette lokaler alla sammen. Vi kommer från olika städer. Vi har kört på olika vägar eller gått på olika stigar för att komma hit. Og har forskjellige utgangspunkt for det. Jeg har med meg et kart. Her ser dere veien fra der jeg jobber, oppe på strömdal Og ned hit. Det er ikke så veldig langt i luftlinjen, men hvis jeg skal kjøre bil, så må jeg da ned Gulsøttveien, over Falkenbroa, så hele gata bortover, inn ved moskeen, og så rundt og hit. Det er... Hvor langt er det? Cirka 2 kilometer? Ja, ikke så veldig lang vei. Det er en kort vei hit. Men så finns det en en litt längre vei. Och den begynner på samme sted, og den slutter på samme sted. Men uh, den har uh, litt flere svinger, og må kjøre en god del lenger. Dere ser att du må helt bortover mot gråt og mon, og over over brua der nede og hele bøleveien bort og gjennom sentrum igjen og opp hit. Noen har en kort vei til Jesus, og noen tar en lang vei til Jesus. Noen har en kort vei til menigheten, noen har en lang vei til menigheten. Vi lever i en verden der folk reiser mye. Vi reiser mye geografisk. Nå er det ikke... Uvanlig at folk har vært i utlandet før de begynte på skolen, mens det var unntak da jeg bynt på skolen. Eh, Sikker på at alle dere har varit i utlandet en eller annen gang, og man reiser gjerne lengre än man gjorde før når man reiser på ferie også. Men folk reiser også lengre åndelig enn før, og det er flere som er på leiting og på reise også i den åndelige verden. Mennesker leiter etter fred. Folk leiter etter fred med en eller annen og de leiter for å finne meningen med livet noen tar den gode gjerningers vei noen prøver materialisme noen ønsker å gjøre det selv filosofien, humanisme ulike religioner og nyreligøsitet og noen finner Jesus på veien og sier nå er jeg hjemme jeg er fra Toten jeg kan ta det brett hvis jeg vil, men jeg vil ikke. Og der vokste det en sangerinne som heter Inge-Lise Rypdal. Noen av dere har kanske hørt om det. Hun vokste opp i samma menighet som mig, men hun var reist hjemmefra før jeg kom dit. Men hun hadde gått i en menighet og hadde kjent Jesus. Men så ble hun populær, hadde noen slagere, og reiste til Oslo for å gjøre karriere. Og så sier hun i den boka som heter Barnetro, «Jesus ble igjen på Toten». Det var ikke plass til i bagasjen. Og så gikk årene, men det var noe hun savnet. Og så ble hun utfordret på å lage et TV-program som handla om å finne fred, finne meningen med livet. Og hun inviterte forskjellige gjester til studio der de skulle snakke om sin åndelige reise. Det var forskjellige religioner og forskjellige ting som var inne på besøk hos henne. Så forteller hun at en dag når hun satt der i studio i Nydalen, så kom det en tilfeldig dame forbi, og satt seg ned ved siden av henne i en pause. Og så spurte hun, «Hva er det du gjør?» Og så fortalte hun om programmet sitt og alt sånn. Så sier denne dame, «Men Inge-Lise, er det ikke egentlig Jesus du leiter etter?» «Jo, Jesus, ja. Han som har blitt hjem på Toten. Og så fant hun tilbake til barnetroden, till Jesus.» Jesus er ikke bare på Toten. Han er her andre steder også. Jeg hører om folk som som ikke har någon spesiell eh, kristen bakgrunn eller, eller tro. Men når de er på ferie, så må de gå i en kirke. For det er så fredelig der. Det er noe med Så folk søker. Folk er på åndelig reise. Men det er mange som leter mange, mange steder. Og noen... Det inmar i innmari mange lange veier, men det trenger de egentlig ikke, for Jesus er nær der, der vi er. Johannes sier at Jesus sa, «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til far uten ved meg.» Vi kaller ofte menigheten for vårt hjemme. Men hva er et hjem? Og vilken hensikt har hjemmene våre? Og hvorfor har vi menighet? Og vad gjør menighet eller kirken for mennesker? Hjem kan bestå av en eller mange. Det kan bestå av to mennesker eller mange mennesker. Men veldig mange som, som finner seg i en livsledsager de sier «Åh, jeg gleder mig, til å stifte et hjem. Noen jeg kan være sammen med, vi har et fellesskap. Og sånn er det å være i et fellesskap i en menighet. Også. Et fellesskap er om å beskytte vårt åndelige liv. Det er tryggere å være, alene, nei, være sammen enn å være alene. Samson han stod helt alene og det gikk ikke så veldig bra. Vi er heldige som har hverandre. Vi kan korrigere hverandre. Vi kan få undervisning sammen. Vi tilbør sammen. Vi lovsynger sammen. Og vi kan få lov til å være sterkere sammen. Ett hjem er ett sted hvor vi kan spise. Alle hjemme hos meg vet hvor brødet og pålegget er. Jeg håper de vet hos dere også. Et sted som du kan gå og forsyne deg når du er sulten. Og menigheten, når vi samles, så skal det være ett sted vi kan få spise. Det er ett sted vi kan få hverdagskost, mat som vi kan ta med oss ut, og som vi faktiskt kan få lov til å dele med andre. Ett gem är ett städ som vi kan upptras eller upptra där vi kan få losslipe varandra, slipes mot varandra och et städ där vi må tillpassa oss varandra. Och menigheten ska vara ett städ där vi får goda vanor och holdninger, där vi också måste tillpassa oss varandra. Det står i Jesus att han gick i menigheten eller han gick på gudstjänst i templet av sedvane. Han gjorde det til en vane att han var där når menigheten ble samlet. Ett hjem er et sted vi bor sammen. Vi hører sammen. Det kan være ulike konstellasjoner i et hjem, men de har samme adresse, de har samme husregler, og de kjenner hverandre de som bor her. Og i menigheten også. Så kan vi få lov til å inkludere hverandre. Vi kan få være som en stor familie, selv om vi kanskje ikke kjenner hverandre. Jeg vet ikke om dere har vært på slektstevne noen gang, Jag var med mannen min på det och det var en enorm gäng med folk som var där och jag kände nästan ingen. Men vet du vad? Det som var så fascinerande var att de liknade lite på varandra. De hade samma stamfar och stammor. Så det var ju flera där som liksom tänkte, ja men det måste de ju vara i släkt för de så likt ut. När jag började snacka med dig så hade de ganska många lika egenskaper en god del av det också. Det var jämpe Fann till med ut att Tom Edwin var i släkt med Ole Holmen. Så det var inte gärt. Jag tror det var hans bestemor är fet syskenbarnet till Ole. Ja. Och de är lika snille Tom Edwin och Ole. Så det stämmer. Mm. Ett hem är också ett vilosted. Ungarna mina säger att ett hem det där du har sängen din. Så den dagen de flyttar hemifrån så har de på något sätt inte flyttat helt ordentligt. Vi sängen står igen. For vi diskuterte, når är det du bytter hjem? Nei, så lenge senga står der, så kan du fortsatt komme hjem. Da är det fortsatt hjemme. Så hos oss skal det ta lang tid för vi tar ut sengene. Mm. Eh, benigheten skal være et sted som vi også kan hvile. Ett sted jeg kan være, og ikke alltid trenger och prestere. Ett sted jeg kan få lov til å slappe av, og få lov til å hvile uten kav og uten mas. Jeg vil at hjemmet mitt skal være et samlingssted. De fleste av oss har flere sitteplasser enn vi har medlemmer hjemme. Har vi ikke det? Og det er jo fordi vi ønsker oss besøk. Vi ønsker å ha åpne hjem, der folk kan komme, de kan få lov til å sette seg ned, de kan få lov til å prate, de kan få lov til å spise, der man kan være sammen. Og de fleste av oss har ofte litt mat på lager, eller en pakke kjeks, eller noen tilfelle noen kommer inom og det syns vi egentlig er hyggelig. Men så er det jo dessverre sånn at det er ikke så mange som bare kommer inom, men de fleste må inviteres. Kanskje det er litt sånn med menighetene våre også. Det er ikke så mange som bare kommer inom, men de trenger noen som inviterer dem. Et hjemme bør være et sted vi kan ta noen med, og det burde være i menigheten også. Et sted vi kan invitere mennesker slik at de kan bli kjent med Jesus. Et hem är också et ställe där jag har en rolle och en uppgave. Jag vet att jag är en av de voksne hemma vårt. Jag är mor och med det så följer det någon förpliktelser. Så sånn när det är i meningenna våra också. Vi ska få lov att ha en rolle, vi ska få lov att ha någon uppgifter utifrån den vi är och vad vi passer till. Ett ställe som jag kan bruka talangerna mina, ett ställe jag kan få lov att tjäna med en högre hensikt. En for penger, der jeg kan få lov til å tjene uten tanke på egen vinning, men for fellesskapets beste. Menigheten skal være ett sted for åndelig og sosial fellesskap, fordi vi har troen på Jesus sammen. Men så slår det meg, hvor mange av de menneskene som før har sittet i benkeradene våre, ser vi ikke lenger. Hvor mange av de som har stått til i denne menigheten, eller i andre menigheter, er borte nå? Hvor är det blitt av alle sammen? Hvor er alle de ungene som har gått på søndagsskolen vår, nå? Har de reist hjemmefra? Och hva skjer når du reiser hjemmefra? Du forlater hjemme. Forlater du troen? Har de en arv de kan ta med sig. Har de verdier som de kan være med og bygge livet sitt på? Det er viktig at de som vokser opp känner Jesus. Og det er jo noe av derfor jeg brenner som forleirarbeid. Fordi at de barn og tenåringene vi har ska få del i arven vår. De må vite vad de har som de kan ta med sig Og så må de også vite at de alltid er velkomne hjem til menigheten, men ikke minst til far, hvis de forlater han. Jag traff en gammel ungdomsvenn som nå jobber som pastor, og han hadde spurt noen av sine gamle venner fra sin ungdomstid, hva, hva er det som har gjort at du ikke er kristen lenger? Eller hva er det som har gjort att du ikke går i menigheten lenger? Og Magna av sine venner sa, vi nådde ikke opp. Vi hadde ikke de samme opplevelsene som dere andre. Jeg talte aldrig i tunger, sa den ene gutten. Og jeg tørte ikke å vittne. Ikke hadde det sangstemme så jeg kunne med i lovsangstime eller ungdomsskore, eller? Så jeg følte jeg var på B-laget. Og en dag så gikk jeg. Jeg ville ikke mer. Men... Jeg tok meg med arven. Og en dag så kom jag kanskje tilbake. Men jeg vet ikke jag jeg ble godtatt. Jeg vet ikke om bra nok i menigheten. Det er en tankevekke, det. Grundlage vi legger er så utrolig riktig. Og når noen velger å forlate det, så er det viktig at de får med seg hele arven sin, og at de har utviklet et forhold til Gud. Da vet de vad som venter. De vet hvem som venter, og vad de kan komme tilbake til. Derfor er det så uhyre viktig at vi får lagt et grundlag i barna våre og ungdommene våre, at vi driver ett godt barn om seg vei. en dag som må alle ta standpunkt. Vill man fortsätta å bo i Herrens hus, eller vil man gå sitt eget, sin egen vei? Det så viktig at de får ikke bare kunnskap, men at de får opplevelser med Gud. I perioder av livet mitt så har jeg tvilt på om sannheten, om Jesus er virkelig sannhet. Om det egentlig stemmer det som står i Bibelen. Jeg tipper at noen av dere også har gjort det. Men vet du hva jeg aldri har tvilt på? Det er de opplevelsene jeg har med Jesus i livet mitt. Når jeg har kjent han på innsiden, og når jeg har sett at han har gjort ting med meg og folk som jeg kjenner, det kan ingen sette spørsmålstegn med. Så opplevelsene med Gud er utrolig viktig. Jeg har lyst til å en fortelling som står i Bibelen. Og hvis dere kikker på skjermen, så skal dere få den formidlet på en litt, litt annerledes måte. Da den fylla arvensen på forskudd, mas og mas, og til slutt blei alt målet hans og ga ham arbeid. Kutten riste ut av meg, og der festet han bort alle penger. Jeg må blå för det hungersnöd i landet. Gutten slit verklig. Han tog sig jobb som grisepasser och fick igen mat enn så fikk han en grisematten. Så fick han gå där. Han drog han till pappa. Här är det något mat. Men så blev han lite petig. Sen kom pappa sitt och i was sealed like a hotel, and once for går svårtan hon var inte syndt sånn. för han är bara lemt att syn min it i kept you down much too long there's no really mil. Dere har hørt historien før, ikke sant? Så dette var en kort repetisjon. Du, faren og, historien om faren og sønnen, det begynner med han ene gutten, den sånn yngste gutten som kommer til faren sin og sier at «Du, jeg vil ha min del av arven». Etter jødisk så skulle den nummer 2 ha en tredjedel, men den nummer 1 skulle ha to eller. Men du vet vad Dette var en skam på den tiden att någon av folka kom och sa att de vill ha arven på förhand. För att faren hade ju planlagt att disse guttne skulle vara arbetskraft på gården hos det. Eh, han hade fostrat dig. Han var avhängig av att de var där. Och det var faktiskt en sån ganska viktig del av kulturen att söner var hemma och hjälpte farsgården. Förlot du farsgården på det måten här så och tog ut Arven också för faren var dö så får så kränka du familjen din du eh, gjorde nog gärt mot familjen og din fars ödeme och ofta så var det sånt att da blev äldsterådet i byn in kallt och så må de fick det som uppgave att snacka denna sund rätta han här han ville oavsett han hade bestämt sig han gav digge och var där med Jag vet inte vad som var grund till upproret. Inte vad det var som gjorde att de hade en konflikt för ett land, tror jag det måste ha varit. Men det vi läser att faren i stillhet delade egendomen mellan bröderna. Och yngstebrodern samlade sammen allt det han får och så reste han till ett land långt borta. Det var väldigt mycket som tyder på att det var ett ändligt farväl. Han läste langt bort. Det var stora avstånd, ända större då än nu. Ingen kommunikasjonslinjer. Og det var ingen rester etter sønn på gården. Og ingenting mer å forvente fra hjemme heller. Så det kunne jo tyde på att det var en ganske tung avsjev og mange tårer som ralt den dagen. Jeg ser Gud i den farn En Gud som er raus. En Gud som lar oss gå når vi vill Og som har gitt oss en fri vilje. Och jag tror att Gud har gett oss en fri vilja med hensikt. Och så hade det varit hvis vi ikke hadde hatt en fri vilje? Är det Kristin? Hun har datterar med. Tänk, och så hadde det varit. Hvis Gud hadde skapt oss mänsklig så sånn at vi alltid bara gjorde det vi var programmerad til. Tänk det nu. Hvis hun hadde hatt en en sån liten datamaskin eller sånt display på ryggen, sant? Sånn. så kan jag bara öppna här och så kunde jag trycka in akkurat det jag ville. Så för exempel skulle det varit såhatte. Sånn När jag kom hem från jobbet, så skulle hun stått i gangen med töflorna klara och hade kort kaffe och sagt: "Kära mamma, jag är så glad i dig. Du är världens bästa. Kom och sätt dig och vila där lite." Det hade varit jätte nå har jeg programmert inn. Skal vi se om det virker? Okej, okay, nå kommer jeg hjem. Hei! Kjære mamma, du er verdens første. Sette jeg vil deg litt. Åh, jeg må bare prøve en gang til. Det finnes in ingen som er så bra som dig. Okej, okay, nå tester vi den. Hej! Hej, det finns ingen som er så bra som dig. Åh, så flott. Ja, ett et siste försök då. Du. Jag kommer aldrig till att vara sint på dig. Jag är väldigt glad i dig. Jag kommer aldrig till att være sint på dig. Jeg är väldigt glad i dig. Wow, yes. Oh, nå har du bevis, ikke så? Du tror du hun er sån beständig? inne tror du hun er som med sande. Hun er ikke det aså var hun er et vanlig menske. Du tänk om Gud hade programmet oss somtil sånn, alltid väre bare som sånn som han skulle önske. Hade det varrtjrlighet av? Hvis jeg hadde programmert henne til å bare si «Jeg er glad i dig. hadde hun virkelig ment det da? Nei. Jeg tror Gud har gitt oss fri vilje for at vi ska kunne vise kjærlighet. For kjærlighet er en følelse, det er en, eh, noe du har i dig som du uttrykker. Ikke sant? Det er ikke bare noe som er programmert in, men det er noe vi får lov til å gi av oss selv. Derfor har Gud gitt oss fri vilje, tror jeg. Og vet du hva? Gud gir oss fri vilje til å gå fra han når vi vil, og så gleder han seg veldig når vi kommer til han. Han elsker oss når vi forlater han, og han elsker oss når vi kommer til han, og han elsker oss når vi blir hos han. Og når vi ber ham om noe, så deler han det ut i kjærlighet, av kjærlighet, og med raus Jallett. Vi vet oss nick med den yngste broren på turen. Och vi vet att han valde att gå tillbaka till far. Redningen hans ville vara att komma hem igen. Men det var ikke något automatiskt att han skulle bli tatt emot med öppna armar når han kom. Det var ingen grund att tro att han skulle få arven igen. Och så närmade han sig hemmet försiktigt och med en bekymringsrynke er jeg helt sikker på. Og talen hans var forberedt. Ha barmhjertighet med mig far. Ta mig i jobb. Faren var forberedt. Det står att han gikk han i møte. Og jeg synes det er så fantastiskt når du ser faren her som står med kikkerten. Og er lei dag når han ikke ser gutten komme. Og så en dag så ser han at gutten kommer, og så hiver han kikkerten, og så løper han av gårde. Far var på utkikk. Og Gud er på utkikk etter alle de som har forlatt hjemme. Gud er på utkikk etter alle oss og alle de andre menneskene som han er glad i. Sånn som han alltid gör Igjen og igjen og igjen. för han ønsker å legge armene rundt oss og si at han er glad i oss. Og vet du en annen ting jeg er så glad for? Det var att det var faren som var man som møtte gutten på vei hjem. At det ikke var brødrene, eller søstrene, eller noen andre i familien. Men att det var Gud, som jeg ser det som, som møtte gutten først. Og det har jeg tenkt på ofte i menighetene våre. Når nye kommer, hvem ser de først? Ser de Gud? Eller ser de bare menneskene som er der? Hvordan blir de tatt blir de tatt imot? Gutten dro langt bort. Det var et opprør som førte til et opprudd. Og det er mange som har reist mange steder bort fra menigheten. Noen har fått lagt troen, og noen sier at det var for trangt. En spørreundersøkelse i USA sier at de fleste av de som forlo troen i ungdommen, det gjorde de fordi at det ikke var samsvar mellom det de mente Bibelen lærte og det foreldrene praktiserte hjemme. Det var ikke samsvar mellom det som sto i Bibelen, og det som de så i menigheten. Det stemte ikke det, at alle var like for Gud. Det stemte ikke at man var like viktig. Vi har mange valg. Ungdommene våre i dag har kjempemange valg. De kan velge nesten vad de vil av utdanning og reiser og vad de skal bruke livet sitt på. Det var mye enklere å for hundre år siden, når sønnen til skomakeren ble skomaker, og sønnen til læreren ble lærer. Men nå må de velge. Og kanske den friheten er blitt for stor og for vanskelig. Det er mange grunner til å finne seg selv. Det er mange grunner til å bort. Og det er ikke alltid så lett å vite om det er en lang hjemmevei eller en lang omvei. Og når vi snakker om at noen har blitt frafallende, er det egentlig en annen retning? Eller er det en omvei hjem? Hvis du tenker tilbake på det kartet, så ser Gud det ovenfra. Han ser ikke fra den veien vi kjører. Han ser det ovenfra, og han ser at det er noen svinger på veien. Og borte ved Menstabrua, der var det en sving. Da begynte det å gå mot sentrum igjen. Gud ser at noen ganger så er det svinger i livet vårt. Noen ganger er det svinger i menneskes liv. Og så går det inom mange steder. Men Gud følger med å se andre ting enn det vi ser. Og vi må ikke definere så raskt bestandig når vi leiter etter tro. Vi vet at kriser gjør at mennesker søker kirke og menighet. 22. juli, hvor var det store samlingssted etterpå? Jo, det var i kirkene. Det var Oslo Domkirke som ble liksom sentrum for veldig manges uttrykk for sorg. Og gudstjenestene der var stappfulle. Også andre steder som var direkte berørt, de opplevde større kirkesøkning enn før. Humanetisk Forbundet sa at kirkene de stjal krisen. Men jeg tror egentlig at mennesker bare var på vei hjem. De bare var på vei hjemover. Tenk deg en folkevandring hjemover. Så er det sånn at noen opplever kriser hele tiden. Det er livskriser overalt. Det er familiedramaer. Det er sykdomssituasjoner. Og noen av dere er kanske der nå også. Det må finnes et sted der folk kan komme hjem hele tiden. Vi vet ikke hva som egentlig blir resultatet av 22. juli og det som skjedde da. Men ikke glem kartet, da, og at Gud har oversikt. Han ser mer enn det vi ser. Og så kan vi leite det spirende tro. Og så har Gud bedt oss gå ut på veiene og be folk komme inn. Faren løp sønnen i møte. I det store perspektivet så skjer det omvendelse i en sving på veien. En lang vei kan ha en liten sving og en drening hjemover igjen. Omvendelse kan ta lang tid. Vi kan få lov til gå der og se og møte. Faren løper han i møte for å følge ham på veien hjem. Noen ganger, når vi får besök eller alltid når vi får besøk, så sier vi velkommen, velkommen til oss. Når du kommer til menigheten, Kommer du hit då som gäst eller kommer du som värdskap? Vem är det som egentligen bor här? Och är det någon hemma när folk kommer? Är det någon som är värdskap? Är det någon som hör till? Det är väldigt dumt att komma på besök till någon som inte är hemma. Dörren står öppen och du går in och sätter dig, men det er ingen som är där. Er du hjemme når folk kommer, både hjemme og i menigheten? Er du hjemme hos Gud når noen søker han? Hvor er de som skal betjene de som er gjester? Jeg tror at alle har en längsel en lengsel etter å komme hjem. Ernest Hemmingvei forteller en historie fra Spania. Det var en ung gutt pako som hadde røyket uklar med faren sin. Vi hade haft en stor konflikt och farn hade rymt hemifrån. Nej, hade rymt hemifrån. Och detta här var ganska tfft för farn, för han salna sön sin. Han var ändligt glad i han. Men han visste inte var han var. Han visste inte hur han ska få tag i han. Han visste bara att han var rest till Madrid. En dag kom han på den idén att han skulle sätta en annons i avisen. Så han skrev: Paco, jag tillgir dig allt möt mig på hotell Continental den og den dagen klockan det og det. Och faren reste i spänning till det hotellet den morgonen och hoppade att sönern hans skulle stå där, men han visste ikke om han kom till att se han igen. Blir det han kommer dit så ser han 800 gutter som heter Pako, som står där och hoppar att det är deras far som har satt din annonsen. Det finns en lengsel etter å gjøre opp. Det finns en längsel, etter å møte sin far. En annen historie forelder om en gutt som satt i fengsel. Han ringte hjem til sin mor og sier at «I morgen blir jeg løslatt» og jeg har så lyst til å komme hjem til dere. Men du vet jo, historien min er jo ikke så veldig bra, og jeg vet at far, han synes detta er tøft. Men hvordan går det med han? Og mor sier, ja, dette har vært skikkelig tillitsbrudd. Faren din sørger fortsatt. Ja, men tror du jeg kan komme hjem da, sier gutten? Jeg vet ikke, sier mor. Jeg må høre med faren din så avtaler de at uh, gutten skal ta bussen hjemover. Så er det sånn at bussen, eller veien, den går forbi huset før den kommer til holdplassen. Og i hagen så har de et eppletre. Så avtaler de at uh, hvis det er greit for far at gutten kommer hjem, så ska mor knyte et lommetørkle, et hvitt lommetørkle i eppletre ut i hagen. Og det tre det ser gutten fra bussen. Men hvis ikke det hänger ett hvitt lommetørkle der, så lover han å kjøre forbi og aldrig komme hjem. Så det er demmes tegn. Dagen kommer, og gutten sitter på bussen, og han er så nervøs og er så spent, så han forteller sidekammeraten i sete ved siden av seg denne historien, og når de nærmer seg, så tør han ikke å se ut, men han spør kammeraten ved siden av, kan du se for mig? Er jeg velkommen hjem? Får jeg lov til å komme hjem? Eller hvordan er det? Hänger det et lommetørkele der? Og kompisen sier, det hänger ikke, ikke et lommetørkele der. Det hänger ikke et lommetørkele der. Det henger sikkert hundrevis. Du er velkommen hjem. Gud er en som alltid ønsker oss velkommen hjem. Gud er en som alltid kommer oss i møte. Velkommen hjem, og velkommen hjem igjen. Jeremia fikk beskjed om å gå ned til pottemakeren og se på hvordan han laget disse karene. Og når det var et kar som gikk stykker, så tok han det opp igjen, og så dreide han det om igjen. Nye sjanser, nye sjanser. Vi får lov til å komme hjem, og komme hjem igjen. Velkommen hjem igjen, Velkommen hjem uansett hvordan du er. Jeg når ikke opp til Gud, jeg. Jeg får det ikke alltid til. Og noen ganger er livet innmari tøft. Men Gud la meg starte på nytt. Igjen, igjen og igjen. Og du kan gjøre opp din status. Og Gud lar deg få lov igjen og igjen. Igjen. Det handlar om en far som väntar. Det handlar om en far som kommer och sig möte på vägen och tar emot oss. Det handlar om Jesus som kom för de som är snille, och han kom for de som är slemme. Han kom för kristne, han kom för buddhister, ja oavsett religion. Han kom för trogne och för de som sviktar. Han kom för de som står stött i tron, och han kom för de som stadigt ramlar. Han kom for alle. Har du tenkt på det at da Jesus viste seg for disiplene etter oppstandelsen, så spurte han etter Peter. Gå og si til Peter, sa han. Han visste at Peter var en av de som følte han hadde falt. Peter var en av de som følte han var misslykka. Og han spurte han spesielt etter. Og Jesus spør etter oss. Noen tror at jeg vil veis enda. Noen, kanskje noen har også tänker at ok, jeg går i menigheten fordi jeg ska følge ungene på søndagsskolen. Eller jeg går der av sedvane, for det har jeg brukt å gjøre før. Men egentlig så vet jeg ikke helt om jeg tror. Egentlig så vet jeg ikke om Gud bryr seg om mig, etter alt det som har skjedd. Men vet du vad? Gud sier at der du er der ønsker han å være. Gud hører hjemme där du er, og du hører hjemme der Gud er. Og for alle oss som ikke alltid klarer å ha å rydde hjemme, vi trenger ikke å rydde når Jesus kom på besøk. Vi trenger rydde og ha det rydde i livet vårt for at Jesus ska føle seg med. När han sier, kom med alt skrotet ditt, kom med alt rotet i livet ditt for det er jo han som er ryddemesteren. Så deilig. Vi kan komme med hele oss, og ikke tenke at vi trenger å forestille oss på vis. Og er det et vi kan komme med rot vårt, så er det jo absolutt Jesus. Ønsk han velkommen hjem Vent tänker du at noe av det jeg har sagt har treffet deg? Kjenner du att du trenger å komme hjem til Gud? Känner du at du trenger å gjøre noe med livet ditt i forhold til å ikke bare være gjest, men å være en del av verdskapet? Trenger du å kjenne att du må pusse lampa i ditt liv som mennesker ser att Gud bor hos deg, at de kan komme till dig. Eller kjenner du at du skal gå og møte noen på veien som trenger å komme hjem? Dere skal få høre en sang. O, bli hos mig Og mens den spiller, så vil jeg at du skal tenke, og jeg du skal be. Og vi du ønsker at noen skal be sammen med deg, så er det også mulig. Vi kan göra så att det sånn at dere, de som har lust att ha någon att be sam med kan få lov att komma fram här och så är det noen som er värdskap som har förberett sig som kan komma och värma och be sam med dig. Och någon gång kan det vara väldigt gott att någon ber sam med dig när du tar en bestämmelse för det blir mycket mer konkret och det blir så gott att få sakta till någon också. Men Gud är lika mycket hemme hos dig i bänkraderna när du tar bestämmelser där. Låt den sangen få lov til å lyde og få lov til å synke ned hjertene våre. Og så er du velkommen om du ønsker forbønn og noen å dele en bestemmelse med. Amen.